la microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul 174 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, este deja cunoscut că noi ne ocupăm cu studiul Noului Testament. Ne aflăm acum în Evanghelia după Matei, la capitolul 20, din care vom discuta astăzi puțin versetul 26. După aceea, cu voia lui Dumnezeu, ne vom îndrepta către celelalte versete care ne stau în față. Înainte de pătrunderea în lecțiunea propriu-zisă, haideți astăzi să aflăm câte ceva în plus Față de ceea ce ne arată Scriptura, folosindu-ne de niște documente istorice, despre viața unuia dintre apostolii Domnului pe nume Andrei Apostolul Andrei era din Betsaida Galilei El a fost fratele lui Simon Petru Andrei a fost omul care s-a mulțumit cu locul al doilea El nu a făcut paradă de vorbe, ci a fost foarte activ Menirea lui a fost să conducă pe alții la Isus el a predicat Evanghelia la multe popoare asiatice. Acolo a făcut mulți convertiți. Apoi a trecut în Grecia, aici a predicat și a săvârșit minuni. O tradiție spune că a vindecat chiar și pe soția guvernatorului Aepas din orașul Patra din Ahaia. După ce a fost vindecată, ea a devenit creștină. N-a trecut mult și chiar fratele guvernatorului a fost convertit. Aceasta a stârnit furia guvernatorului și i-a interzis apostolului să mai predice, amenințându-l cu suferințe și cu moartea dacă mai vorbește împotriva idolilor la care se închina el și poporului. Fără frică însă, Andrei a continuat să predice și mulți au crezut în Hristos. Din această cauză, guvernatorul a rostit sentința de condamnare la moarte prin răstignire pe cruce. Andrei a cerut ca crucea lui să fie în formă de x spre a fi diferită de crucea Domnului Isus, Cerința aceasta a fost acceptată. Și pentru ca moartea să fie mai înceată, nu l-au pironit pe cruce în cuie, ci doar l-au legat de ea. Un vechi scriitor ne povestește despre curajul sublim, precum și liniștea pe care a dovedit-o apostolul în fața morții, în următoarele cuvinte. Citez. Când Andrei a văzut crucea pregătită, nu și-a schimbat nici înfățișarea, nici culoarea, așa cum se petrece cu slăbiciune omenească. Nici sângele nu i s-a retras, nici limba nu i s-a încurcat în vorbire, trupul lui n-a leșinat, mintea nu i s-a turburat, înțelegerea nu l-a părăsit, ci din belșugul inimii, gura s-a început să vorbească și căldura dragostei se arăta în cuvintele sale. El a zis, O cruce, cea mai binevenită, și de atâtea ori căutată de bunăvoie, cu bucurie și plin de dorință, vin acum la tine, fiind ucenicul celui ce a atârnat pe tine. Totdeauna te-am dorit și am vrut să te îmbrățișez. Se spune că Andrei a rămas atârnat pe cruce trei zile, suferind dureri îngrozitoare, dar continua mereu să spună poporului adunat în jurul lui despre dragostea lui Hristos. Cei ce-l ascultau au început să creadă cuvintele lui și au cerut guvernatorului voie să-l pogoare de pe cruce. Nedorind să-i refuze, în cele din urmă a să-i se taie frânghiile. Dar când ultima funie a fost tăiată, trupul apostolului s-a prăbușit mort în țărână. Despre Andrei, istoricul Eusebiu spune că a predicat Evanghelia în Sciția, iar Neceforus spune că a ajuns și în Asia Mică și în Tracia. Se susține că el ar fi înființat Biserica Creștină din Constantinopol, unde a ordinat ca păstor pe stache, de care pomenește Pavel în Roman 16, cu versetul 9. Iată, iubiți ascultători, cum și apostolul acesta iubit al Domnului a trebuit să sfârșească în chinuri grele răstignit. Nouă astăzi nu ni se cere neapărat, în multe părți ale lumii nu, dar în unele încă se mai cere, să murim răstigniți cu trupul pe cruce, în schimb, ni se cere în fiecare zi să murim răstigniți în eul nostru. Ce exemplu minunat de dă apostolul acesta Andrei, despre care istoricii mărturisesc că în fața crucii el nu a făcut nicio reacție din aceea de frică. Nu i s-a schimbat nici culoarea feții, nici limba nu i s-a încurcat, privirea nu i s-a întunecat, ci a primit-o cu atâta bucurie. Minunat exemplu pentru noi și față de exemplu acesta poate că mulți dintre noi, eu însumi, eu personal roșesc, că mi-aduc aminte că ori de câte ori trimis Domnul pe câte cineva să-mi răstignească bunul meu nume, bârfindu-mă și vorbindu-mă de rău, eu în loc să le primesc toate acestea cu liniște și să las ca Domnul să-mi scoată dreptate la vremea Lui, eu m-am împotrivit. Ne aducem aminte că Domnul Isus a primit, a primit chiar să fie pus în mormânt. Dar să nu uităm, iubiților, După trei zile, am viat. Dumnezeu a făcut dreptate și a dovedit sinceritatea, a dovedit sfințenia lui și nevinovăția lui. O, Doamne, ajută-ne și pe noi, te rugăm, să primim să stăm în mormântați, unde ne pui tu, să stăm acolo unde ne așezi tu, ocărâți și vorbiți de rău pe nedrept din pricina ta, că știm că la vremea cuvenită, așa cum pe Domnul Isus l a inviat, și ai dovedit sfințenia și neprehănirea lui, ne vei invia și pe noi și ne vei dovedi lumii ca urmași binecuvântați ai Domnului Isus Hristos. Amin. Viața mi-a adus crucea lui Isus, spune cântarea. Trebuie să nu pierdem din vedere, să nu negrijăm cealaltă parte extrem de importantă a acelui așa adevăr și anume. Dacă viața ne-a fost adusă prin crucea Domnului Isus, ea nu poate fi menținută decât prin crucea noastră. Scriptura ne vorbește foarte apăsat și deschis despre crucea lui Isus și crucea noastră. Să nu uităm, iubiților, crucea lui Isus ne-a adus viața, dar crucea noastră este aceea care păstrează viața adusă de crucea Domnului Isus. Ne aflăm, iubiți ascultători, cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, suntem în capitolul 20. Astăzi vom completa câteva gânduri la versetul 26, după care cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, spre bucuria noastră a tuturor, vom continua studiul nostru în Evanghelia după Matei. Versetul deci cu care facem începutul este versetul 26, în care Domnul Isus vorbește ucenicilor dându-le un îndemn în urma cererii fiilor lui Zebedei. Versetul spune așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Un filozof german spune că omul cu adevărat mare este cel care dă o direcție. Cine oare a dat o direcție mai precisă decât Domnul Hristos? Și cine oare ar putea să dea o direcție mai precisă astăzi în lume decât cei născuți din nou, născuți din Domnul Hristos? Lumina dă de desăvârșită direcție într-un întuneric gros. Omul care este lumină în toată purtarea lui este cu adevărat mare. Indiferent ce slujbă pământească ar avea, el este mare. În cartea 1 a cronici 26 cu versetul 1, sunt enumerați pe nume ușierii, la fel ca și preoții și cântăreții. Un capitol întreg despre ușierii. Iată cum lucrează Dumnezeu. Unde s-a mai pomenit în istoria vreunui popor sau vreunei biserici despre așa ceva? Cine a fost ușierul lui Napoleon? În care istoria bisericii sunt amintiți paracrisierii? În lucrarea lui Dumnezeu însă, cel mai smerit, este cel mai mare. Diaconos, care are înțelesul desflujitor în limba greacă, se traduce exact cu cel care lucrează prin praf. Domnul Hristos a fost diaconul nostru și noi să fim diaconi lucrători prin praf, căci numai atunci vom fi cu adevărat înălțați în soare, cu adevărat vom fi mari. Domnul Iisus, în versetul 27, spune în continuare ucenicilor. Oricare va vrea să fie cel dintâi dintre voi să vă fie rob. Câte neînțelegeri și nenorociri nu s-ar fi înlăturat în creștinism, în scurgerea veacurilor, dacă creștinii ar fi trăit acest verset. Spiritul deavolului se arată din plin și rodește din plin în dorința de mărire, în dorința de a fi cineva. Omul vrea să fie Dumnezeu, adică stăpân. Și această patimă a fost sădită de diavolul în firea omului, încă din grădina Edenului. Domnul Iisus spune, fiți robi, întâi. Numai cine este cu adevărat rob, va putea ședea pe tron alături de Domnul Hristos. Un rob bun nu se împotrivește când stăpânul îl mută dintr-o slujbă în alta. Stăpânul face ce vrea cu robul său. Robul nu are altceva de făcut decât să asculte să fie supus. A fi rob, ajunge cu adevărat la starea de rob, se cere mai întâi să ai smerenia Domnului Isus. Smerenia este totdeauna supusă și ascultătoare. Nu se supără când cineva îi atinge propriile interese. De fapt, ea nici nu are interese proprii. Un rob adevărat este smerit și nu se folosește de titlul de rob numai în vorbire, ci și în purtare. Rob înseamnă cel a cărui voință și avere stau cu totul la dispoziția altuia. Numai așa dovedim că suntem robi ai Domnului Hristos când El este stăpânul întregii noastre ființe și... Al timpului nostru, el nu ne oprește de a ajunge aleși cei din tâi, însă ne arată calea cum să ajungem, adică slujirea. Așa s-a înălțat el și nu există o altă cale. Plăcerea lui este să ne facă cei din tâi, dar numai și nu se poate altfel decât pe calea pe care el înșiuz a deschis și a mers. În versetul următor, versetul 28 de la Matei 20, Domnul Iisus continuă explicația respectivă spunând Pentru că nici fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Iată să desprindem de aici câteva întrebări. Pentru ce am venit noi în lume? Pentru ce am venit noi la școală sau la meserie? Pentru ce am venit în locul în care ne aflăm acum? Pentru ce venim și pentru ce mergem noi zilnic? Dacă altceva ne este ținta în afară de slujire, atunci tot ce facem este spre nenorocirea noastră și a altora. Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci să slujească. Oamenii se nasc ca să trăiască. Domnul Isus s-a născut ca să moară. De la început el a știut lucrul acesta și l-a spus în multe rânduri. Ai nu-l înțelegeau și nu puteau să pătrundă taina aceasta. După ce s-a coborât Duhul Sfânt asupra lor, au fost călăuziți în tot adevărul și deci și în adevărul morții pe cruce al Domnului Isus. El a venit în chip de rob deși este împăratul și stăpânul tuturor și a slujit celor bolnavi, leproși și tuturor păcătoșilor. Prin slujire a putut pătrunde cu Evanghelia lui în sufletele oamenilor. Un vestitor al Evangheliei povestește că mergând împreună cu fratele său în misiune, pe drum a ajuns un bătrân care ducea în spate un sac greu. După ce a intrat în vorbă cu bătrânul și a văzut că merge în același loc, a cerut să-i ajute la ducerea sacului. Bătrânul s-a învoit și astfel credinciosul cu sacul în spate a ajuns în satul unde trebuia să vestească Evanghelia. Locuitorii satului când s-au adunat în locul fixat pentru ca să audă pe vorbitori ziceau Acesta este cel care a adus sacul bătrânului în spate. Și astfel fapta aceasta a ajutat ca adevărul mântuitor al Evangheliei să pătrundă mai ușor în inimile ascultătorilor. Se cuvine ca faptele noastre să fie ca și cuvintele noastre, iar cuvintele noastre să fie cum ne este inima. Să fim stăpâniți de Duhul slujirii și atunci vom fi fericiți noi și vom face și pe alții fericiți. Domnul Iisus a venit ca să dea, nu ca să ia. Să învățăm de la El acest fel de viață ca să putem folosi spre mântuire tuturor. Să nu uităm că oriunde mergem și orice facem, trebuie să avem în vedere slujirea. Numai așa dovedim că suntem urmașii aceluia care și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Desăvârșit fel de a sluji altora este să-ți dai viața. Și a-ți da viața înseamnă nu numai sângele, ci și timpul, comoditatea și toate câte țin de viața ta. Când îți dai cu adevărat viața, viața euului tău, pentru răscumpărarea altora, atunci Dumnezeu te socotește vrednic de un rang în lucrarea sa. Dar tu să nu-ți viața cu gândul la rang, ci să-ți o dai din dragoste Emerson, un filozof american, spune așa Dacă donezi cuiva sânge, i-ai dat o parte din tine însuți Dacă acest lucru este adevărat pentru donatorii pământești, cu cât mai adevărat este pentru Dumnezeu Cel mai mare dintre donatori care s-a dat pe sine însuși Un credincios, un teolog renumit, spune așa Harul l-a costat pe Dumnezeu viața fiului său. În acest sens, harul este de mare preț, iar ceea ce l-a costat scump pe Dumnezeu nu poate să fie ieftin pentru noi. Un profesor mahomedan, pe nume Dan Rahbar, de la Institutul Islamic al Universității din Pakistan, a primit pe Domnul Iisus Hristos ca în timp ce scria teza de doctorat, care era intitulată Dumnezeul Dreptății și care era un studiu asupra eticei în Coran, în Biblia musulmanilor. Fiind foarte tulburat în duhul său, văzând că Dumnezeu care a creat pe om a admis ca omul să sufere și a zis Oare Dumnezeu însuși nu cunoștea suferința? El era străin de durerile oamenilor? Dar după ce a studiat în viața și învățătura Domnului Iisus Hristos, a fost biruit și a zis Dacă istoria biblică privind pe Isus Hristos este un mit Și dacă creatorul este diferit de divinul martir Isus Hristos Atunci creatorul trebuie să-și cedeze tronul ceresc ființei superioare care este Isus. Adevărul este însă că Creatorul Etern și Divinul Martir Isus sunt o singură ființă. Și aici se încheie citatul. Prin faptul că Domnul Isus și-a dat viața ca răscumpărare pentru neamul omenesc, suntem asigurați de plin toți câți îl primim ca mântuitor prin credință. Slavă lui! Amin! După ce Domnul Isus a încheiat această discuție cu ucenicii Lui, Aflăm cele ce s-au petrecut în continuare prin citirea versetului 29 de la Matei 20. Când au ieșit din Ierihon, o mare groată a mers după Isus. Cetatea Ierihon este chipul lumii plină de idoli și de păcate. Domnul Isus este numai trecător prin ea. El, adevărul, nu poate rămâne în locuința minciunii. El, soarele neprihănirii, nu poate locui în cetatea lunii, adică ierihon, care înseamnă cetatea lunii. El, într-o parea Dumnezeirii, nu putea să stea la un locui dorit. A trecut doar prin ierihon, și în trecerea lui a trezit sufletele care, în mare groată, au mers după el în afara cetății, la loc larg, fără îngrădiri și fără ziduri. Numai în afara cetăților, în lărgime se poate merge după Domnul Isus. El și astăzi nu locuiește încetăți, ci trece prin ele ca un străin și călător, dar în trecerea lui stârnește curiozitatea sufletelor care merg apoi după el. Nimeni din cei care merg statornic după el nu merg în zadar, ci sunt săturați și vindecați, sunt luminați și mângâiați de învățăturile lui minunate. Ființa lui dă pacea și siguranța adevărată. Așa s-a întâmplat și odinioară, după ce au ieșit din Ierihon Orbii au fost vindecați Ierihonul nu poate da lumina ochilor Și nici să dea pacea sufletului Cine dorește să fie vindecat Să iasă afară din el La Domnul Isus Mântuitorul Și va vedea minuni Când au ieșit din Ierihon O mare gloată a mers după Isus. Fericite sunt sufletele Care simt pe Domnul Isus Și se iau după el Marea gloată a omenirii îl va putea urma pe Domnul Isus Hristos numai atunci când zidurile Ierihonului lumii vor cădea, când marele Iosua va trece prin ascuțișul săbii cuvântului său pe toți locuitorii cetății, când stăpânirea ei va fi deplină în mâinile lui, așa cum ne arată Apocalipsa 11 cu versetul 15. Până atunci, orice suflet care îl vede pe Domnul Isus trecând prin Ierihon să se ia după el, să iasă afară, ca să poată gusta dulceața mântuirii și să poată primi fericita lumină a adevărului. Ieșirea din ierihonul lumii înseamnă intrarea în Ierusalimul cel de sus, care este mama noastră. Continuând relatarea celor ce s-au întâmplat cu Domnul Isus, Evanghelistul Matei ne spune în versetul 30. Doi orbi se dau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus și au început să strige. Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Știm că nimic nu este mai scump în viață ca vederea și lumina. Orbii aceștia auziseră despre Domnul Isus ca despre o ființă nemai întâlnită că făcea minuni, că se trăgea din seminția lui David, că mai vindecase și alți orbi, dar nu s-au mulțumit numai cu acestea, ci au dorit fierbinte să-l întâlnească personal și să-i cerșească vindecarea. Pe ei nu i-a mulțumit faptul că alți orbi fusese vindecați de Domnul Isus, ci voiau ca ei să-și capete vederea și lumina. Nu pe orice drum trece Domnul Isus, Dragul meu, dacă tu dorești lumina adevărului, dacă vrei să fii vindecat de orbia ta, caută drumul pe unde trece Domnul Isus, prinde prilejul și strigă cât poți la el, iar el te va vindeca. Nu-ți pese de gloata din jurul tău care te oprește să strigi, pentru că vom vedea mai departe că gloata e să teacă, ci strigă cât poți mai tare și vei vedea minunea. El pentru aceea a venit, ca să dea lumină orbilor. Nu te lua după gloată, căci gloata nu te iubește, gloata nu-ți vrea binele și nu o doare de starea ta de orbie. Caută drumul pe unde trece Domnul Isus, căci nu pe orice drum trece El. Nu trece nici pe drumul filozofiei lumești, nici pe drumul plăcerilor trupești, nici pe drumul îngrijorărilor vieții, nici pe drumul partidelor religioase, nici pe drumul prieteniei cu lumea. Nu, pe astfel de drumuri nu trece Domnul Isus. El trece pe drumul pocăinței sincere, pe drumul cercetării stăruitoare a Sfintei Scripturi, pe drumul lepădării de sine, pe drumul despărțirii de voia nemurilor. Cine așteaptă pe astfel de drumuri, cu siguranță va întâlni pe Domnul Isus și El îi va da vederea, îi va dărui lumina adevărului. Domnul Isus a venit să mântuiască lumea, dar mântuirea se dă individual. Oricine vine la El va primi vederea, Va primi viața, va primi adevărul. El nu dă o mântuire colectivă, ci una individuală. Fiecare primește el însuși vindecare de orbia sufletească dacă stă pe drumul pe unde trece Domnul Isus și strigă la el ca să-l vindece. Eu personal trebuie să am lumina adevărului printr-o atingere personală de Domnul Isus. Ce-mi folosește mie că toți oamenii sunt luminați dacă eu zac în întuneric, lumina lor îmi poate folosi numai atât că mă poartă și pe mine de mână, dar oricât de bună călăuză ar avea un orb, tot mai bună este vederea. Să nu ne mulțumim decât cu vederea personală, cu lumina primită direct de la Domnul Isus. Să stăm deci pe drumul pe unde trece El și vom fi vindecați de orbia noastră. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului 174. Am vorbit de a fi rob. Haideți să citim o poezie foarte interesantă, intitulată Nu poți să faci, din care înțelegem cum poți să faci un bine validat de cer ca fiind bine. Poezia sună în felul următor. Nu poți să faci la alții un bine, de nu-ți faci ție întâi un rău De nu poți renunța la tine N-ajuți în veci pe un frate al tău Nu poți da locul tău altuia Ca tu lipsit să nu rămâi Nu iei povara nimănuia Fără să te încarci pe tine întâi Nu porți a o ocară Să nu rabstu în locul lui Cât nu ești gata de o povară nu faci vreun bine nimănui De nu poți al iubi pe un frate mai mult decât viața ta Credința ta în veci nu-l poate nici suferi, nici ajuta Dar când iubești cu așa iubire cum cere și cum dă Hristos Atunci simți sfântă mulțumire căutând al altora folos o, frate, fă la alții bine, chiar dacă ție-ți faci un rău, căci numai când te uiți pe tine, poți semăna cu Domnul tău. Amin. Iar următoarea poezie de subtitlul Doamne, nu-mi lăsa vreodată, este un fel de rugăciune pe care toți cei pătrunși de duhul primei poezii o înalță către Dumnezeu,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 Isus Iisus graça vrea să mea. Mea, mea. Ca Iisus aș vrea să fiu în inima mea. Doamne, Cristina, îmi-am gâ, îmi-am gâ. Doamne, vreau să fiu mai sfânt înima în mea, îmi-am gâ. Doamne, vreau să fiu mai sfânt înima în mea.